Ibon Koteronen doiuekin aziera mango diogu berriro ere, maionako leiotik irratxeera. Hemen txe, gara, zuekin guztiekin, ordu biak arte, eta elkar ikusiko dugu maionako leiotik zer ikusten den? Iliak amaika ditu gaur, eta inbat kontu jorratuko ditugu da dozen minututan, elkarrizketak ere bai, gai sozialak, eh, auzoari, eh, auzoi dagokien eh, gaiak bebai asmo modaukagu, eta, eta elkarrizketak eh, izango ditugu zuzenean, eh, irratsaio honetan, datozen berrogeita mazortzi minutu hauetan, zuzen zuzenean, laurogeita mazazpi, irratitu. zegoordiiko ordu batak eta hiru minutu zabal dezagun leioa. Maionako leioti. <risa> Itsaadadarrako bizitzari begira. Eta aipatu nahi zuen lehenengo berria ba, Errefusiatuen kontuarekin zer ikusi adu Usen ere esan behar du lehenengo errefusiatuak bizkaiara etortzen e, ari direla e, Bilbon e, biziko dira, etxe bizitza berean e, Eta jatorriz editreakoak e, dira, hiru gizonesko Udatik iesi diren, pertsonak e, dira eta Bilboko Udalak jakiran hasi duenez ba, Zehar eta gurutze Gorriaren laguntza izango dute, ala ere, erakunde hauek e, Keixa beren keixa saldu dute, moteltasunagatik tasunagatik e, eta ba, e, azaldu dute e, gobernuak egiten ari dana ez dala nahikoa kin alizakin jarraituz, komentatu be dugu itzubalxeta gaztetxean hau erromoko Er gaztetxeak, hitzartu duela Getxoko udalarekin Datosen lau urterako. E... Gaztetxeren erabilpena gogoratu berdugu Gobeli baian e, egindako obrak direlata gaztetxeak ezin zen erabili azken bi urtetan eta horretarako Erromoko Kultura etxeko bulego ba, etan, ba, hainbat jarduera burutu dituztela gazteek eta ba dirudi laster direla berriro gaztetxe gaztetxearen Egin beharreko lanak, ze gogoratu berdugu, azken bi urte hauetan, erabiligabe egon dela. Eta aurrera jarraituz, eh, aipatu nahi zuegu filmotek eta haotxa.info eh, Mikel Zabalzaren auzian oinarrituta dokumental bat eh, plasaratu nahian dabilzala eh, Eiten ari dira dokumental hori, esan dugun bezala Zabala hau zia ba, gertatu ezagutu dena dituak elkarrizketatuko dituzte Zabalalzaren zenideak, eh, inigo iruina bokatua eta ba arekin batera atxilo hartu zituzten hainbat eta hainbat e, orgin batera torturari buruz e, jardun dute besteak beste Pakotxe Berria porintzea eta Teoban Bomben Nazioarteko kontalaria eta ba, lan aurrera eramateko 15000 e, euro bildu nahi dituzte datozen 40 egunetan horri buruzko informazio guztia berkami plataformaan proiektuaren webunean Eta hiru W Mikel e, jarri dute irakurri. Eta dokumentalekin jarraitzuko dugu, kasu honetan Euskal Arriaren e, ABDak lan kolektiboa proiektatuko da Torren Ostiralean. Ilake Amairu, Euskal Herriko Zazpi, Lurraldeetan, Bizkaian euskal txandiaren egoitzan, izango da proieztio hau, e, sortzietan. Hau da, Ilake Amairua, sortzietan. Katiosak logia kulturalkartearen ekimenez, ba, bildu dira, amasei zuzendarik, e, eta beldur, zientzia fikzion eta fantasiasko film laburrez e, ba, osatuko dute dokumentala. ZINELA EZ Proiektuan zuzendari profesionalak, amate urrak eta ba, lehen aldiz kamera bat hartu dutenak ere bai hartuko dute parte, film labur bat grabatzeko e, Eta esan dugun bezala ba, Euskal Herrian ABD-ak Fantasiasko eta Beldurrezko zinemaren e, ba, donostiako astean estrenatuko dut ZINELA Let's take Zungai ditugun doiniu dantzagarri hauek, bihar kafean txokian entzuteko eta gozatzeko parada izango duzuela gogoratu baro duizu Konkretuki, errezu batutik, baina sustrai, aintzinako sustraia guduen dituen taldeak, ASEAN DAB Foundation bihar ostegunarekin zuzenean bilboko kafean txotian god thought that make us pay for every shot Leave the world, they shall Breathe the air, they know Loose it since the they know is free than what it's not We be as hungry as are We gotta be as hungry as they are We gotta be as hungry as they, as hungry as they, as hungry as they Get hungry, get angry, get hungry and take, and take back, back, the back the power I put your piss in the air And we'll I know yeah. oh, we rise, know we fall I'll be playing truth on day to be enough. baddakiigu baina eragiteko eta ekiteko handia. Eta hori erakutsiko digute datorren larun batean zantutsu auzoan zerbait zerbait jostenari dela, herritar guztien artean etorkizun hobe baten helburuarekin zerbait eraikiko du. Hori da, biozkada batek ezaten digu zerbait e, potentea gertatuko dela Santutxo auzoan zoan larun batean. Gero irratxe honetan, siastasun gehiago izango ditugu bertako kide baten eskutik, baina gogoratzea goizeko amarretan jarri dutela itzordua, gozaltzeko tartea Carmelo Plazan. Santutxo larun botonetan. Zaur ditutaren, bebek iragan, ez baina hori zuten Mirek zaurria, zendatuko lute Eta aurrera ingo dugu, e, ordu bat eta mazazpi inutu ditugu, zuzen zuzenean hemen, e, largoi eta masazpi, estudiotik, maianuako leiotik gantxu zen ere, eta urrengo gomidatuarekin e, ba ingo dugu bat, telefonen bestaldean, Berton aldizkariaren e, ba, laguna, lur e, daukagu, eguer dion lur. Eguer bai. Bueno, ba, gaurko saioan hurbilduko e, gara santutsu auzora, eia ba, esan gure saio osoa e, santutxo inguruan egingo ba, dugu. eta asteko 0beto dago e, berton e, aldizkaria baino. E, kontaigusu e, bero-bero atera da oaintxe bertan e, berton aldizkaria okeres banago, ez da? irten zen e, labetik e, astelenean eta ja irakurgai dago, ba gure tabernetan edo etxeetan ez da? Bai, hori da, bai ba, bueno, e, bai, nahi duenak eskuratzea badu e, eta eta, bai, bueno, ba, ez tagitik astetxe taberna edo eskatza ere badauka eta hilataziko diogulako. Orduan, bueno, ba nebadazu jorratuko ditugu eh, gai nagusietako batzuk, eh, gure elkarrisketa nagusia adu, esaterako adurlarrea marraskilariari egin dizkiogu, egin diogu barkatu. Eh, adurlarrea santutxikoa izanarren egun siburun bizida, iparraldean bizida eta ba bueno, ba esan kontatu digunez eta arazoa siburu bezalako herri txiki batean bizitza bere marrazkilari ilustratzaile lana egiteko. Interneta dagoen edo nondik egin dezakelako lan eta elkarrisketa egin diogu, ba bestak beste liburu bat argitaratuko duelako komiki liburu bat e, eleberrik grafikoa e, deitze ere badago, bueno, izena ari ez dio bat ere garrantziarik ematen aipatzen du komiki izena terminoak enaiz eta orain, e, bueno, sarman di ez duen orain gehiago aipatzen delako eleberrik grafikoa, asko zere lagoa delako, e, modako hitza delako, eleberrik grafikoa, ba Gabriel Areste Idasneren bizitza e, bizitza biografia komikira era mandu e, Gabriel Areste biografikoa horrelatu izena liburuak, eta hurrengo astean e, aurkeztuko dute, bilbon bertan, erroa argitaletxeak argitaratu du, eta ba, laster bai getxoko komiki azokan, eta durangoko azokan ere e, aurkitzea badago eta eskuratzea badago. E, biografia bata esan bezala, ba, nahi izan duelako, Gabriel Arezti kulturrelkarteak, e, zerbait berezia aurkeztu aurten goan, Gabriel Arezti riburuz, e, lan berezi bat e, gogratu bardu, ba, Arezti riburuz, asko ba, datzi dela e, liberen lana ere asko aztertu dela eta gabrii kultur, e, kultur Elkarteak kulturelkarteak ba, aprobat helburuza du familiarekin arestiren familiarekin batera parestiren ba, e, lana ondarea zabaltzea eta oring honetan baina lan e, akademiko sakona baino nahiago izan du divulgazio lan bat argitaratu eta horgatik e, jo zuen badurlarrean ba, marrazkilar ilustratzaileengana eta ba, erronka jarri zion e, adurri e, arestire aresti ez ezaguna ez aprobat aresti y persona Aresti gizona, aresti herritarraren e, bueno bizitza, biografia hori kontatzea, e, marraskin bitartez. Eta laro eta eta urte beteko lan ekezaren ondoren, ba, esan bezala argi ikusiko du e, arestiren biografia komiki biografiak, hurrengo astetik aurrera, eta ba, guk ezelan da, e, parrapean, komiki jaialdian, santutxun bigarren aurten antalatu den jaialdi horretan, ba primizia bezala, e, santutxuku daltegira urbildu ginen oi erakutsi zigut, E, zelan da, ale, bueno, esan, ma, irudi batzuk, inprintan dagoen ez zegoen orduan, eta, eta orduan, ba, bueno, proiektatu ziren ba, komikiaren e, atal batzuk, irudi batzuk, eta baizugarri gustatu zitzegun. Adurlarria kontatu digu, ba, ba aresti e, marrastearen zailtasunak, E, familiaren laguntza, familiaren honezpena, e, filtroa pasadu eta zorion du egin dute adurlarrea, nareztiren e, zenidezketa eta, bueno, ba, hori behar zuen ez da, urte beteko den ostean, honezpen hori eta, eta horren ondoren ba, lasaitu eginda adurlarrea eta eta pozik dago. E, bueno, ba, gutxi gora bera irurogei, irurogei eta margarren bilbo ikus daiteke garaiko Gareko bilbo, Gareko de Bilbao ko bizimodua, kultur giroa, euskaltzaindian zeuden eztabaidak eta Aresti, Aresti bere bere, bueno, ba, lagun artean eta familia artean eta lan munduan eta euskararen munduan murgilduta. Ba, guk hm, ikusi duguna gustatu zaigu eta hori esatea baina zeigu geratzen, esan bezala aurrengo hasta aurkeztuko dute Gabriel Arestiren biografia biltzen duen eh, komiki eleberri, eleberri grafikoa. Ba, oso interesgarria, Gabriel Areztiren bizitzari soa, eh, oso gertua eta beste ikuspegi batetik ez da Eta horreira ingo dugu, ze, elkarrizketa arez gain erreportajea ere daukagu, Berton Aldizkarian, eh, santutsuko udaltegi berriak eh, Ateak e, zabaldu dituela, ez? E, komentatu zuen. Bai, bai, bai, hori da. Ateak zabaldu zituen e, ba, berri-berria da. E, Garei batean e, Santa Marta, Karmelo Ikastolaren e, Santa Martako lokaletan dago. E, ba, asko Karmelo eleizatiko sogertu dago, eta zelan da, santutxiko metro geltokitik ere oso gertu. Itxitegonda, obretan ibili dira eta eta zabalik dago. Ezan bezala, udaltegi berria goratuko dugu, ba, orain artean e, zelan da, santutxu harrek Yeah. Like. Ba, udalarekiko izapide, tramite guztioiek egitera, ba, txurdinagako, kiroaldegi ondoan dagoen, erekinera joan barri zandutelako, regondelako barrutiko bulegoa, ez da, lau barrutiko udaltegiko bulego nagusia. Eta urruti samar geratzen zitsaien, santutxoar gehienei, zeresanikez, kondutan hartuta, aldapa baten e, amaieran dagoela, badineko egi, edo mugikortasun, arasoa daukaten entzako, ez? Oso urruti, eta, eta desero oso samar geratzen zen. Orduan, hola bait, ba, udaltegia, ba, santutxuarrei hurbildu egin zaie esan dezakegu e, egia da e, ikastaroetarako bideratuta egongo dela batez ere tailer asko egiteko aukera egongo dela kobertan, baina bulego bezala udaleko izapideak egiteko oraindik orain ez dutela zabalduko aurreikusita dago baina data zehatz gabe adibidez errondagiria e, eskatzeko eta beste hainbeste agiri m, tramitatzeko bideratzeko orain arte bezala gara joan beharko dute santutxuarrek Eta seguruenik, hau ba, da laurrekontuak onartzen diren momentuan e, data ere izango du ba, santutxeko udaltegiko bulego horrek, ez da. Dera ben, ba, ba, alkateak, eta ausotarrak elkartu ziren inaugurazio egunean, eta gukaldetuna izan genien ausotarrei ba, iritzia, ez da, udaltegi berriaren gaineko iritzia. E, Posi ikartu dute, gogoratu behar dugu, ba, ba, bueno, e, espazio berri bat da, erdingunean kokatuta dago, eta nolabait ba, aukerak ematen ditu, ausoko ba, elkarte entzat, gazte zat, e, baurain arte lekurik izan ez duten entzat, ez da, ba, bertan, e, bertan bilierak egiteko, edo bertan elkartzeko, eta beraien ekitaldiak etan dena Den aden, ba ikusteko dago, e, erabiliera horrek, e, ba, ba, zelako bidea egingo duen, ez da, ia, zein aurritan izango dituen ateak zabalik, e, gelak, e, bueno, ba, ze, zabalik, ez da, ausotarrantzat. Den aden, ba, bueno, ba, adinekoek estrenatu ezuten, hori gauratu behar du, gimnasia egiteko klasiak eta bertan ematen direlako, e, beko solairura bideratu zituzten, em, bertan kokatu zutelako hasieran bainzart bainnean gimnasioa eta eta lekurik ez zegoela eta o, mugitu egin behar izan dituzte, adinekoak ke, eh kexatu ziren alkateari ere zuzenean inaugurazigunean esan zioten ez utala lekunaikorik eta harreskero ba, ba hori ez dut eraibilzen eta areto handia eh aprobat elkargune den areto nagusi erabiltzen dute gimnasia egiteko. Bueno, e, juango dira, nik pentsatu nahi dut, bai osotarrak, bai e, apur bat horren ardura da hartu dutenak ere neurri hartzen, eta bai guzteko dago esan bezala, e, bueno, Santutxiko udaltiki berriaren bidea ere zain izango den. Berton aldizkariko lurrekin ari gara eunda laurogeita maika garren zenbakiak zer dakarren, karren, e, elkarrizketak, erreportajeak eta, eta kultura batez ere. Baina nik ez primer nuke be, iritzia atalean, goio moran, xabat moran gaztearen aitaren iritzi artikulua jasotzen dela, baita hainbat ahots gehiago ere, ez gehiago ere, ez da? Bai, bueno, Goymorán gora zu badugu, Sabatmorán eh lengo astean azke utzi zutela, eh bain-beinean, beintzat, e, segi erakundeko kide izateatik e, zigortu zuten kartzela zigorrera eta behinbeinean aske geratu zela lenguastean. E, goiomoran Sabatenaitak, e, zelan da, oraindik ere berria ezagutu gabe, zemea askatu aurretik idatzi zuen e, iritzi artikulua, ez dut konformatu nahi asarre eta morruz e, idazten zuen, e, gainera goratu behar dugu Sabat Moran basauriko kartzelatik teruelera e, urrundu zutela eta, bueno, ba, barru-barrutik ateratzen zuen bere amorrua eta beraz, ba, testu inguru horretan, e, semea preso duen, aitaren e, testu inguru horretatik eta ikuskontu horretatik idatzuizuen. E, bueno, gauzak esan dezagun bere semearen realitate aldatu eginda, e, semea aske dago, semea aseabat orain orainiune honetan santutxeunetxean dago, eta esan bezala, guk ba, nahi izan dugun den aden iritzi artikolori mantendu, bai luitzen zegu beste kaso askoren isla ere badela, ezta. Ba, euskal preso politiko asko daudelako rengik ere preso eta urrunduta ere bai eta goio morantentetsu edo oidirizi artikulu honek dezakelako ba nahiz eta bere semearen aldatu den beste askoen aldatu estelako ere aprobat egoeraren e, isla e, e, bueno, da bueno aprobat eskaintzen duelako eztan Nafarroa ere hartu duzu ezpide, ainz susen ere, ba gusta honetako produktuak azpimarratu nahi izanduzue? Gusta bueno, garaian gaudenez. Bai, eh proiektuari buruz hitze egin dugu, eh zen Bilbo aldean eta Santutxu aldean lantalde osatuta dagoelako. Nafarroko egoaldeko produktuak jakigozoak, e, zelan da, e, ba, e, ego e, e, bueno, ba, bilbo aldean, edo bizkai aldean, eta, eta Euskal Herri osoan zabaltzeko. Ez da, errikorek imenak goberatu behar duguna da, e, ba, Nafarroa egoaldeko barazkiak, e, olioa, eta fruituak eta apur bat Euskal osoara, e, zabaltzen dituela, saskietan, otzarak e, produktus e, betetako otzarak saltzen dira, eta botzaroien salmentatik irabazten den dirua, ba, bideratzen da herriberako aiekara, herriberako Nafarroako, herriberako, herriberako ba euskaltza e, euskalgintza apurt bat sustatzera, ezta? Bai, ikastolak, bai euskaldegiak eta eta parauak eta. Orduan guknea izan dugu ba iru urtetan ekimenak marka handiak lortu ditu, esan dezagun e, apurt bat e, e, ekonomia subirautza, e, Bueno, beste erabateko elikadura eta bueno, hainbeste euskalgintza sustatzearekin batera bestelako helburu batzuk ere zabaldu dituela, eta Santutxuko taldearekin egin dugu berba guk, ba hobeto antolatuak direlako, ez askiak gero taleku gehiagotara zabaltzen direlako eta apur bat herrigoraren zaski eskaera eta banaketa nola egiten duten ezagutzeko. Goratu badugu izen ematea aurtengoa usta eskatzeko epea amaituta dagoela eta aurrengo pausoa, ba, ba eskatu dutenei zara entregatza izango dela, otsara ematea izango dela eta horretarako ba balaster dituztela deialdiak. Mm -hmm. Eh Mikel Bilbao aktorea ere agertu saigu le honetan. Ba, zergatik Jamil Antzazlana, estreñatu zuelako, e, tartean teatroak eta bertan e, bueno, bai zergatik Jamil Antzazlana honetan e, Mikel Martíneza aktoren nagusi, eneko zagarroi batera, eta, bueno, ba, oso, antzazlan interesgarria da, otxarkoa agane... Zandez segun egin zutela perrestak eta langustia, bertan dagoen eskenaz enteroan, Donostian estrenetu dute, eta hurrengurtean ba, Bilbon ikusteko aukere izango da. E, gazte atzerritar bat, eta dineko pertsona bat, daude, ba, esan bezala, bata gaztea, beste adinekoa, bata bertokoa bestea kanpotik etorria bertora, eta beraien artegean sortzen den thriller antzeko tensio handiko, antzes lana izan da, Ba, patxoteleriak idattzita zuzendu duena, eta eta bueno, bae kritika osuna oso, oso dituta da, da Miquel Martinnezek baoso oposi hitz egin digu antess lan nonni buruz eta ipatu digu ba, ba eskenatokian esken bi aktore izan agatik ere berarentzat eh, kristen motivazioa izan dela eskenatoki utseean bi aktoren arteko lana. Teo balurre eh, agian eh, ez du eh, gehiago eh, aurreratuko hurrengo eh, gomdatua ba, Carmelo bizirik elkarteko kidea izango da orduan emango digu se, zetasunak eh, ba, Santuttsu zoa bioska da zeharkatzen duen horri buruz, orduan nahi baduzu... Eh, Aurreratu zeo zer edo komentatu zein den e, bioskada hori edo Ah, bueno, ba creo aipatuko dute asko hobeto, baina nik aurreratuko dana da ba larum bat honetan, hasaro akamalao, eh am goizeko amarretan hitzordua jarri dutela santutxuko auzotar batzuk, e, talde batek deialdi egin du, aprobat santutxuko, ba, ba, bueno, giroa, santutxuko harremanak, eh, sendotzeko, proiektu berri bati ere heltzeko eta, bueno, ba, elkarlanera deitzu dute komplexurikabe, eh, santzesalan larum bat honetan, auzoa bizi berritzeko eta, bueno, ba, interesgarri ematen duela. Ez dute gehiegi aurrera tu, baina ikusteko izango dela uste dut, larun batete eta lanun bat, ete, larun bat dena, santutxu aldean, eta emango duela baiz ere esana aurrera gore. Taupada indartsuak orduan eh, santutxu auzoan zoan, tira, ba, nahi baduzu, eh, elkarrizketa amaitu maitu baina olengo horatu balduzu, gure entxule goari, nola lortu, berton aldizkaria, eta gehitu nahi baduzu zehose, ba, hastu zaigura ba, baes, be, Berton Aldizkaria eskatzeko, ba, telefonoz deitze da dago, eh, emaila e, posta idaztea dago, edo ta, bueno, uriola.eusen barruan dago Berton aldizkaria ere irakurgai, online eskeita dagoelako, eh, azkenkoalea eta aurrekoaleak ere bai bertan daudela eta, bueno, ba, esan bezala, ba, Matxerrirri, Egoinalde, Santutxu, Txarkoaga eta eta Bolu eta ingurukoia oso etako berri ematen dugula hilero hilero. Esker asko lur eta horrengo arte. Bai, ga zuatza dop dop dop dop dop mata pat pat ostia ne bihasa ai cor campe nay cal de bestela ez oska gun champoney goj vera loca ta pe chico perchoney salza yerria like, mirri al caponey mi sol ya like mi rilike mas ta like money indaraka leco andretadisona algia y barrica de cocaoney tashua e guia forti pusuteno vei y chugurega o senacetica ni mi tengerá pusuteno breti cuspes pusutena memetzi al du buko norgoitik antor den urabel bat konstengako sama zerura le kargara burburu bolu susena belburuaren kabele zenbatega ez sifaren antzerkia zengetardo posa buena cerkia klauko mata bat konstengu senda ostiko bat konzientzia gure naia zenbatega ez sifaren antzerkia zengetardo posa Pues escucha la dira, que ascendirá, abre tus zula tú te mantengues te no chirará, pillo la La sueta spio, la calle gregarío, y si cenarerío allá tan falla y escarrajo sistema tendicio, ocho cartal de azainco estivario, brivacon serio biocedito sudario, hice mi plato tanta micron morota bioc, ocho tarza y ganza conillo acajarío pure floguain garabos y fue que mandío. Se embatega, y si farean ditzitzaren aintzerkia dio glau eta bazau sistem taldeek kalera duten dizka berri honetan Bonberenea kintzak argit Lakoa, benetan gomen dagarri. Edetako mundu ontan zehar, zen bat izpilu datoz ezkutatzen direnegar, euritan den suitzali <tis> balbaino ez gara. Edetako mundu ontan zehar, zen bat izpilu datoz hain bat izlada, ezkutatzen direnegar. Batxatu neskamu dirbizata emakume guzik, no babara. Protestak te está que suci, no te da ni yo para odena que sea con chiquita, ya jodó el mundo justo cuatro puçuta mosquita, no está mutir mi tema con me busti, papillon no va a parar, no te Zuzenean jarretzen dugula maionako lehiotik izeneko irratxe jo honetan, magazin batean, duela gutxi abiatu genuen irratiko hainbat kiden artean, momentuz astazkenetan eta ostiraletan entzungai izango duzuena, eta orain, beste elkarrizketa bati egin beharko diogu paso, Komentatu izan dugu, zantutxun zerbait, egozten zerbait, prestatzen zerbait, mamitzen ari dela larun bat honetarako, edo behintzat, biozkada batek, hori esan digu. Telefonoren bestaldean, Carmelo Bizirik e, e, eragiretako bat laukagu, bera kontatuko digu zerbait, eta, eta ber, zer izango den. Haupa, kaixo? Kaixo, eguerdean. Eguerdean. Bueno, kontaigu zupizka bat zer den Carmelo Bizirik eta zer zabaltzen ari zareten? Bueno, ba, Carmelo bisirik horrengo e, larun batean antolatu dugun egunaren izena da. E, Egun hori prestatzen zenbait, lagun ibile gara azkaren goi abeteotan, ba, e, gauza bat e, buruan e, eukita ez, gauza hori da hauzoan e, bizitzeko espazioa akurriak dira eta horrein horrean zerbait egin behar dela ez. Eta hori bueno, kontuan hartuta, eta ba, behildu ginen, eitz egin genuen, ausoko jende ezberdina, eta bueno, behar hori konpartitzen genura ikusi genuen, eta zen genuen guazen zerbait egitera. Eta abeapuntu horretatik, horrengolarun ba, batean antolatu dugun eguna etorri da, eta horrela bueno, begira etor daitekena ez. Goizeko hamarretan ez da, izango da itzordua eta nori zuzendua? Noriz ezen ba jende guztiari. Zantutzuko jendeari, zantutzuko azten jendeari, jende gaztea, umeak, naguziak, prinsipioz jende guztiari, ez dugu, ez dugu azko en zerbait erabat irekia da, eta anitza izatea nahi dugu orduan jende guztiago handiatua dago egun hortan abentsat ba, eta prestatu ditugun ba, gauzetan parte hartzera eta pixkat gertuagotik e, buruan daukaguna ezagutzera. erdietan irakurtzen dugu herri ez ezitzailen esperientziak partekatzeko tartea izango dela, azan blada baten bidez, eta bertan parte hartuko dutela besteak beste David Fernandez, Jon Echebarria eta Uxua Donblaz. Hori da, hori da. E, ba, ezan dudanez, ba, zerbait anitxa eta jende oso ezberdina biltzean ahi genula, ordun oso egitara zabala prestatu dugu. Ba, e, ezan bezala, hamarretango ba, xare izango da, Carmelo Plaza, antartik abiatuko gara, ba, eguna gara den tokira. Bertan egongo dira, taier ezberdinak, iribaratzak, grafitia, altzeiro biziklatu den taller, eta errizitza dien esperientzak. Eta gora, magiteretan, zenbait itzaldi, iztuko esan duzun bezala, egongo da, David Fernández, eh bueno, videoconferencia será nesse hispainzaio, ba bertaratzea eta hori David Fernándezekin batera Jon Etxeberria, barcelonako kanba joko experiencia kontatzera etorriko zaiguna eta Uxue Donbaz, jasarretik e, o de Iruñeko ba laboratorio de creación artística retatik etorriko da eta hoiek hirurek ba esperientzia esberdinak eh E, ezagorri ezberdinak duzten esperientzak eta urdu dizkigute Eta, bueno, hortik e, abiatu eta pixkat kontatu diguten aburuan, eta asamblea bat burutuko dugu, ba, pixkat bertan dagoen jendeak zer nahi duen, edo zer guztetuko litzaiokin garatzea bat azantutxun. Amabi, tarditako itzaldia edo asampla ostean, Baskalzeko tartederra izango dala santutxun larun bat honetan, Herri Baskaria prestatuko dute paella, Baskalzeko, eta eta handik eta ratz, bost bior dutara, oda ratzeliko bostetan, Miken Martínez aktorea monologoa eskainiko du. Estad, benet, eh, beraz, familia oso eh, egitaragua prestatu duzu, eh? Bai, ala, bai, bai, bai. Ba kat e, aurra gazteak nagusia gesaitu kontuanau prestatzeko hortuan ba azkenean guztiok gara guztiok e, behar antsekoak ditugu ez auzoan espazioen beharra eta eskaintza kulturalen beharra eta ordun ba hori izan dugu buruan ba jende e, edinesleentako jendea erakartzea eta eta gozatzea ez ba Ba, ez beste esperintzeak entzun da, edo ezkaintza kulturales berdinen bidez, eta hori izan da gurel buru abai. Esparroak hartu, eh, lekuak, bertan etxean duan ditugun eh, espazioak hartu, ekintzen bidez, bete eta jendeak batu. Eh, gero, hortik aurrera sortuko dena, ba, auzotarren auzo esku izango da. Eh, Zerbaieiago komentatu berduzu animatzeko jendeak datorren lerun batean zantutxura eh, urbildu dadin. Ba... Ez, ba... ba Gombidatzen dut jendea, gehen bat, ba... Egunean ber, e, bertan prestatu dugun gauzetan parte hartzera, eta hortik aurrera, ba... E, garatuko duguna edo garatu daiteken hau ba ezagutzeko, iritzea emateko, eta parte izateko, ez? E, azkenean... azkenean e, jende e, ab, jende guzti zango daungi etorria, eta... eta... Kon, el carturoke anda o a bera estas una berdun ba, e, gomitatzen ditu guztiak e, gu, guztiak izan ditugu buruan hau orduan eta eta guztien ekarpenak eta ikuspuntuak izango dira ongiotu herriak Etertu, hor da hor, geratzen da gonbitea, eta musika nola ez, ezin da falta da torren larun batean, oian lariak e, bikotea, hau da gorka zuaiak eta kimozons e, musikariek sortu duten bikotea indarra batu, eta dab reggae dance hall eta inbat doinu beroa dantzatzeko izango direla, Carmelo Bizirik ezan tutsa usuan da torren larun batean. Ezkarrik asko gurean izateagatik eta eta bertan izango gara? Ba, ezkarrik asko zuei. Etchun desago pixka bat gorka suaiaren miseriaren hitzarmena abestia. Belauriak, lotutaskua, sokalepoa, horrela nahi gaituzte, hui hui Tipari ez ti paries langi Tipari ez gordu zilsetam ti paries san balconsaregeta mi se bizatu mi badatu mea ti Zerro barbatasunaren eskurtik helduta Hamedz amerikarra kurde hamedz eztoa Bera jentzat inoiz ez da nahikoa Multinazionale hitxek ezuria Transgenikoen txat alzombra gorria Giz ez markotu nahi dute gure baiza ya Tazik abeltzen apitali lakigeria Behar dugun guztiarriko azokan Ez dugunai ez dit ezotan Gure buru jabetzala harri kolokan Erritarrok adiborokan Eta bidek ezurra, ez ezurra ez Botereak inu, zurra, inu aldekoan alde alde, alde eskuna izenia alde tipari ez zapalkuntzaren eta miseriaren hitzarmena tipari ez langitzeriaren gurut ziltzaketan tipari ez zapalkuntzaren eta miseriaren hitzarmena tipari ez tipari ez tipari ez tipari ez, ez. ez. ez. eskuetan atxurra erendako hazian gure torkizuna dena dugu jokoan gana Lekearen alzoan yeah, Basarrizarra lanean La, Monsantoren menpean Elandxukatik bat bezduz Ekunero gota parte billagatuz Kipari ez Zapal kunxaren eta Diría Pop Rock, leía que tacó Hogeita saspi edizioa bere azken fazera heldu da e, Ila bete honetan azaroan eta Bilboko udalak ba antolatzen du le, Lehiak eta hau e, Bilborroka aretoan e, ospatzen da Eta inbate modalitetako kontzertuen finalak e, gozatzeko parada izango duzue Hama bian e, adibidez elektronika eta beste joera batzuetakoa Amairuan metal modalitateko finala e, izango da eta halauuan pop rock kategoriakoa. E, Kontzertu guztiak e, arratzaldeko sortzietan ahtiko dira eta sarrera doakoa izango da, Orduan eh, baki su, eh? Musika ona, entzuteko parada, eh, Bilborrok eh, aretoan, ez dakizu fakun entzunduzun ala ez, baina komentatzen da, eh, beti badago madarikazio bat, omen dago, ze irabasten baduzu Bilborrok eh, lehiaketa, ez duzu ospea lortzen gero, edo zure. Zer dio, bai, bai, bai, bai, hori komentatzen zer da kalea. Zer, zer. Entzunda da, ukal, ez dute, zer, zer. zango, ez dakit benetan hobea e, den bigarrena izateala ez, baino finalak e, ospatuko dira, laizte eta nahi bat e, ba, entzungo dugu talde hauetako, ba, besti bat, evil pink e duizena eta musika elektronikoa joratzen. Hena, eman adibideak, zertan, zertaz bazatzen da zure teoria? Hori danez... entzunda, omen, omenka, omenka, omenka, omenka ba, raul... da biljendea eta... Surrumu roenzako hemen tarterik es edo naiz aditu, naiz aditu ez da kit. grupo gusti en trayectoria nolakoa izan diren, baina madarikazio bat omen dago Bilbao rock aretoan. Baizera, enchun dezago un Pink Machine bueno, datus en alguno tan pop rock de Y izango den taldetariko bat. Even though my skin Zungai dugun talde, talde honek Evil Pink Machine du izena bizkaitik eh, datorkiguna da da to, da eta konkretuki bihar ilak amabian ostegunarekin zuzenean izango dela Bilbo rock aretoan Billa de Bilbao pop rock lehiaketaren barruan Eta doanik gainera Doainik. Berazi, eh, aukera interesgarria, eh, entzuteko tendentzia berriak, talde berriak, eh, gazte, gazteek horrein eh, zer zormena lan zenduten eta, eta azkotan pop etiketaren barruan betetzen direla hainbat kontu, baina benetan interesgarria orain entzun dugun bezalakoa. Evil Pink Machine. Eta, ba, saio hau agurtu baino lehen, e, komentatu nahi dugu atzoko protesta uolde bat, e, hain zuzen dara, ba, guasapeko perfilean gertatu zena, e, amartardiak aldera dei bat e, zabalduzen, e, gure perfilean jartzeko e, ba, e, bat edo irudi bat, emakumen kontrako bortizkeri gehiagorik ez zioena, eta ez dakite alako protestak e, eragina ondia izaten duten hala ez, hori beste kontua da, baino egia da emakumeen kontrako bortizkeria, e, bortizkeri machista e, ez duela eten egiten, ez da fakon? Ez, et, e, ia, ia, egunero e, janozten dugu beste albizte tamalgarria e, batzutan e, estatutik Batzutan e, e, bueno, gure iritik gertutik e, jazutakoa, baina, baina argi eta garbi, ba, bueno, hemen zerbait gehiago egin behar dela, e, denon parte hartza beharrezkoa dela eta eta ezin dela e, urtero urtean behin egiten den Zera, erakustaldi potente baten batekin, bakarrik, ez da baihia hori. Erakustaldi hori, oso potentea eh, ertatu, eh, eh, izan zen diozunez, Madrilein ertatu dutakoa azte buru honetan, laro ditamazazpi irratian entzungai izan zen duten, ba, saio berezi bat, eh, irrati libre elkar lanean egin saioa, eh, Baina tira, eztan duen moduan e, aurrera darrai, mortizkeria, eta, bueno, nik eduk, ekarri dute onera, maionako lehiora, ba, ezta ekite, baliogarria behintzat, e, jorratzen duen ideiagatik, hain zuzen ere, ba, maitasune romantikoa, E, jomugan jo e, jartzen delako e, eta argitan emakumeentzako alku etxeak antolatutako ba, ikastaro bat da barakaldoko elkartea da hau eta ba, ikastaroaren e, izena e, gaztelania gaspelania dute el amor no es la ostia onela duizena eh ba, ikastaro honetan eman nahi dizkiote eh makumei ba erramientak e, tresna que tresna praktikoa gainera ba eh harreman e, e, socioafectivo eh harremanak e, ba, ere bai ba, eraikitzeko baino e, ez e, eredu Hetero romantiko batean oinarrituak eh kastaroa ostira lanetan eh izango da E, arratxaldeko osiratik e, sortziak gait arte Eta larun batan e, ba, ere bai e, Goizeko amarretatik e, arratxaldeko sortziak arte e, Lekua eko baraka San Juan e, e, irugarren zemakian Barakaldo Udaletzearen e, atzekaldean izango du e, tokia Eta ba, izen amateko Bederatzi laulau Sazpi sortzi bibat zerobi telefonoa esan dugun moduan, ehnik uste dut Jon ere jarri behar dugu, ba hori antzuzen ere e, gure harreman afektiboen e, oinarria zertan datzan, eh e, oso larria da gainera ba gero eta gazte gehiagok eraikitzen e, direlako haien harreman afektiboak e, ba, eredu e, honetan, eh zetero romantikoan e, oinarritzen. Tira ba, hori gure ekarpena gaurkoz. Eta azken lau minutu eskaz hauetan, bandera moreak abestia perlak e, taldeak egindako abestia eta dagoeneko ja e, borroka feministaren aldeko erezerkia bilakatuko dena. Gure partetik e, gauza gehiagorik ez, e, badakizue da etzi, datorren hostiralean berriro zuzenean izango gaituzkola mikrourrean beraz, e, gaiztuak izan eta jarraitu, irratia pizten. Plazer bat entzule, placer bat fakun, eta horrengo arte. Gau! Gau! Gau! Gau! Gau! Toko batabantzun, shu asaitze! Bandera, moreak, airean! and I